Pentru că eu nu mă las de limba noastră. În rând cu alte nume, Sfinte, Icoane vie printre Zei, te-am pus ca să te ținem minte în veci, Părinte Alexei. Cobori un pic din sări albastre și calcă-ne din nou pământul. În fața ta și a limbii noastre, te rog, ascultăm jurământul. De-o fi cumva să fim vreodată loviți de sus? de o soartă strâmbă, mai bine muți o viață întreagă decât lipsiți de-a noastră limbă. Cât timp în lumea zgomotoasă va fi suflare omenească de-a pururi sfântă și frumoasă a noastră limbă să trăiască. Sortită în veci de-a nu apune cu a sa rostire înalt măiastră, mereu sub soare să răsune ca o cântare. Limba noastră, voi ce-mi vorbiți de o altă limbă, nu mi-o șoptiți pe sub fereastră, credința mea nu se mai schimbă, eu nu mă las de limba noastră, las crezul meu sub zare albastră, Să știe lifta cea păgână, eu nu mă las de limba noastră, de limba noastră cea română.